люцисінь темний ліс Текст читає Сергій Оробчук. Рік 12-ї епохи кризи Трисолеріанський флот перебуває на відстані 4,18 світлового року від сонячної системи Центр управління космічним телескопом Габл-2 Іще одна щитка з'явилася на телезір Трисолеріанський флот на повній швидкості пронизав другу хмару міжзоряного пилу позаяк Габл-2 Безперервно спостерігав за траєкторію цього польоту, перші знімки радше нагадували не щітку, а траву для газонів, яка просто на очах проростала у темній безодні космосу. Видовження цієї тисячі травинок можна було щодня бачити неозброєним оком, і слід, залишений кораблями, став значно виразнішим ніж 9 років тому. Це уможливило значне підвищення швидкості флоту, тобто потужніший вплив на скупчення міжзоряного пилу. Генералем уважно погляньте ось сюди. що ви бачите запитав Рінгер, показуючи Фіцрою максимально збільшене зображення на екрані. Їх, здається, не побільшало – тисяча. Ні, придивіться пильніше. Фіцрой деякий час роздивлявся фотографію, поки нарешті вказав на середину щітки. Здається, що один, два, три, чотири, десять щітинок рухаються швидше за інші, бо їхній слід більш видовжений. Так, ці десять слідів складно помітити. Їх можна розглядіти лише після спеціальної обробки фотографії. Фіцрой повернувся до Рінгера і глянув на нього з тим самим виразом, що 10 років тому, коли вперше було отримано підтвердження існування Трисоліранського флоту. Докторе, значить, ця десятка бойових кораблів набирає швидкості. Вони всі прискорюються, але ця десятка швидше за інших. Проте, це не бойові кораблі. Загальна кількість щитинок збільшилася саме на 10, і тепер флот налічує одну 1010 одиниць. Завдяки проведеному аналізу і моделюванню взаємодії з нездуриним пилом, ми можемо впевнено стверджувати, що ці новенькі в тисячі разів менші за бойові кораблі, за приблизно як вантажівка. Але в них надто висока швидкість, тож збурення ними космічного пилу достатньо, щоб ми могли їх побачити. Такі крихітні десятка зондів. Так, десять зондів. І ще одне відкриття габла 2 шокувало вчених. Контакт людства з об'єктами зі світу Трисоляриса, тобто з десятьма надісланими з нього невеликими зондами, Станеться значно раніше, ніж передбачалося. Коли вони досягнуть міжі сонячної системи? Нервово запитав Фіцрой. Не можу відповісти точно. Це залежить від їхнього прискорення в майбутньому. Але в будь-якому разі це станеться значно раніше, задовго до того, як основні сили флоту досягнуть сонячної системи. За найконсервативнішими оцінками, вони виграють півстоліття. Вочевидь, флот рухається з максимально можливим прискоренням, але з певних причин – їм конче необхідно досягти сонячної системи ще раніше. Тому вони скористалися зондами, здатними значно прискорюватися і досягати вищих швидкостей. У них є софони. Навіщо додатково запускати ще й зонди? – запитав один з інженерів. Усі глибоко замислилися, силкуючись відшукати відповідь, але мовчанку порушив Рінгер. Не марнуємо часу і зусиль. Відповісти на це запитання ми ніколи не зможемо. Ні. Фіцрой підняв руку, привертаючи загальну увагу. Ми можемо, принаймні, спробувати частково розгадати їхні мотиви. Ми й нині бачимо те, що насправді сталося чотири роки тому. Чи можете ви точніше визначити момент запуску зондів, дату, наприклад? Звичайно. На наше щастя, флот запустив зонди саме під час проходження крізь хмару пилу. Якщо порівняти зіткнення і наступне відбиття хвиль зондів і основного флоту, матимемо, Рінгер назвав фіцрою, точну дату. Тому відібрало мову. Він сів дістав сигарету, Прикурив і лише за деякий час озвався. Докторе, ви мало знаєтеся на політиці. Я спочатку не зміг гладіти ці десять інших щитинок. Так само і ви не усвідомлюєте надзвичайно важливого значення цієї дати. А що особливого в цій даті? спантеличено запитав Рінгер. Цього дня, чотири роки тому, я брав участь у засіданні РОС, на якому відбувалися слухання проєкту обернені. Саме тоді Лотзі запропонував за допомогою Сонця ретранслювати своє заклинання на цілий Всесвіт. Чи не інженери перезирнулися. Фіцрой продовжив. Саме тоді Трисоляріс віддав другий наказ ОЗТ на знищення Лодзи. «То він і справді аж таки важливий от себе? Ви теж поділяєте загальну думку, що він із суміші романтичного Денді та плейбоя перетворився на мага-шахрая, сибленого на позерстві, і більше нічого не має за душею? А ось на Трисолярісі чомусь думають інакше. А ви, генерале, що ви думаєте про нього? Докторе, ви вірите в Бога?» Такий різкий перехід збив Рінгера з пантелику. Він навіть не відразу спромігся на відповідь. Бога? Цей термін має сьогодні стільки визначень, понять, конотацій і їх відтінків, що складно дати конкретну відповідь. А я вірю, хоча не маю жодних доказів його існування. Бо так безпечніше. Якщо він існує, то це матиме для мене значення. Якщо ні, я нічого не втрачу. Слова генерала викликали сміх у присутніх. «Ви не точні у своїх висловлюваннях, принаймні в останньому твердженні», – відповів Рінгер. Для науки є різниця, і неабияка. Але що з того, коли Бог існує? Яке це має значення для нас? Якщо Бог існує, Він може мати посланців у цьому світі. Усі довкола надовго замовкли, намагаючись збагнути сенс почутого. Нарешті один з астрономів запитав. Генерале, ви намагаєтесь нам сказати, що Бог обрав свого пророка з поміщати їстів, які населяють цю країну? Фісрой загасив недопалок і відрубав. Якщо інші варіанти відповіді відкинуті, Ті, що залишилися є істинами, хоч би якими химерними вони здавалися. Чи, може, ви все-таки здатні придумати інші пояснення? Ну, якщо ви називаєте Богом певну силу за межами Всесвіту, спрямовано на підтримання стабільності і справедливості, продовжив формулювати Рінгер. Фіцрой підняв руку, мов би застерігаючи, намагаючись завадити завершенню його думки, аби хтось інший не приведи Господи, не сказав нічого зайвого. Щоб та надприродна божественна сила, про існування якої вони щойно дізналися, не втратила, будь дещо дещиці своєї могутності. Тож віруйте всім. Відтепер зберігайте віру. Відповів він і широко перехрестився. Тестовий запуск «Тяньки-3» транслювали по телебаченню в прямому ефірі. З трьох космічних ліфтів, будівництво яких розпочали п'ять років тому, перші два на початку цього року ввели в експлуатацію тож запуск третього не став сенсацією. На цей час усі космічні ліфти оснащувалися єдиним тросом, який спрямовував їх, і порівняно з чотири тросовими, які ще тільки проєктувалися, значно поступалися за здатністю витримувати значні навантаження, але відчутно перевищували показники ракет доби хімічних двигунів. Якщо не брати до уваги вартості розробки будівництва ліфтів, ціна виходу в космічний простір була навіть нижчою за польоти на цивільних літаках звичайних авіаліній. Через те в небі здатно побільшало рухомих об'єктів. Люство розгорнуло масштабні будівельні роботи і ганських споруд на орбіті. Тянтій-3 був єдиним із трьох ліфтів, який заякорили на морі. Його базова станція розташовувалася на штучному острові посеред Тихого океану. Острів оснащувався атомною електростанцією, тому за потреби міг змінювати місце свого розташування, рухаючись вздовж лінії екватора. Так частина космічного ліфту стала реальним втіленням плавучого острова, з одноіменного твору жуля Верна його часто густо так і називали острів Верна. Телекамера не давала змоги розладіти поверхню океану, в поле зору потрапляв лише пірамідальний пастамент, оточений сталевими конструкціями, будівлі містечка обслуги. На вершині п'єдесталу розташовувалася циліндрична рухома кабіна платформа. З місця розташування телекамери побачити сам трос, що крізь атмосферний тиск тягнувся у космос, було неможливо. Але він мав завширшки лише 60 сантиметрів. Але іноді проти світла при західного сонця можна було побачити лінію, вигнуту дугою. Троє старих, Джан Юанчао із сусідами Яном Дзіньвенім і Мяо Фу Цюанім, дивилися трансляцію по телевізору. Їм усім уже було далеко за 70, і хоча жоден ще не перетворився на руїну, поважний вік все ж таки наклав свій відбиток на їхні тіла і думки. Пригадувати давно минулі події або чекати на... Прийдешні боремні часи, і те, і інше було їм однаково важко. Але найдужче гнитило усвідомлення, що чогось корисного чекати від них уже не варто. Не лишалося нічого, крім спроб гідно прожити роки, відведені їм у цей непевний час. Цієї миті син Джан Юанчао, Джан Веймін, увійшов до кімнати Яна Молодшого, його онука. Син тримав у руках папоровий конверт. «Батько, я приніс назад твою продуктову картку і отримав першу партію талонів на крупи», – сказав Джан Веймін. Дістав із конверта сто з кольорових аркушиків і простягнув їх батькові. Як у старі часи, все повторюється, прокоментував Ян Зіньвень. Так ті часи повертаються, все рухається по спіралі, емоційно погодився Джан Юанчао, тримаючи картку з талонами. Це такі гроші? запитав Ян, Ян, роздивляючись невеличкий яскраво зелений клаптик паперу. Це не гроші дитино, відповів дід Джан онукові. Але від сьогодні, якщо ти захочеш купити печиво, торт чи просто посидіти в ресторані, крім грошей маєш розраховуватися ще й цими талонами. А такого в наші часи не було. Джан Веймін дістав безконтактну ID-картку. Це продовольча картка з квотами базових харчів на місяць. Який ліміт тобі встановлено? Я отримую 21,5 кг, що дорівнює 43 дзінь, ви – Сяохун, отримуєте 37 дзінь, а Янь-Янь – 21 дзінь. «Норми зі старих часів майже не змінилися», – відповів дід Джан. «На місяць має вистачити», – заспокоїв Ян Зіньвінь. Джан Веймін похитав головою. «Дядьки Яну, ви хіба забули ті часи? Спочатку було все чудово. Далі раптом почне відчуватися дефіцит усіх харчових продуктів, крім основних. А потім з'являться черги, списки на отримання м'яса і овочів. Цієї гарантованої норми харчів не вдасться розтягти на місяць». Та пеніть, ви скиглите, все не так погано». Безжурно махнув рукою Мяо Фу Цуань. Це вже було кілька десятиліть тому. Ці пристосувалися. Ніхто не голодував і не вмер. Годі теревенити про дурниці. Подивимося, ліпше телевізор. Хе, незабаром. Може дійти й до стадії талонів на промислові товари. Закінчив Джан Юанчао, Кинув на стіл продовольчу картку з талонами і повернувся до екрану. Примітка. У 1960-70-х роках у Китаї придбати електричні інші побутові товари можна було лише за талонами. Циліндрична кабіна-платформа почала рухатися, відірвалася від пірамідального постаменту і, швидко прискорюючись, розчинилася в нічному небі. Здавалося, що вона рухається сама по собі, ніби ракета, бо отрос і раніше майже невидимий у сутінках став зовсім непомітним. Ліфт міг піднімати вантажі зі швидкістю 500 км на годину, але й за таких характеристик лише за 68 годин він міг досягти верхнього терміналу на геостаціонарній орбіті Землі. Зображення на екрані перемкнулося на камеру, встановлену на нижній частині платформи ліфта. Широкий трос заступав майже всю картину, але він мав гладеньку фактуру, і помітити рух кабіни ліфта було майже неможливо. Швидкість вдавалося відслідковувати лише за допомогою шкали позначок у куті екрана, цифри на які блискавично змінювалися. Якщо дивитися вниз, уже на незначній відстані від камери, трос ніби сходив на нівець. Далеко внизу, відкриваючи панораму острова Верна, схожого на велику круглу тарілку, підвішену за нижний кінець троса. Ян Зіньвень дещо пригадав. Зежнік, я вам зараз покажу справжню дивину. Він незграбно підвівся і непевно рушив до дверей. Мабуть, ходив додому, бо швидко повернувся і поклав на стіл шматок якогось матеріалу, що нагадував аркуш паперу завбільшки, як пачка сигарет. Жан Юанчао узяв той аркуш. Він був сірий, напівпрозорий, майже невагомий, і нагадував, Нігтя. «Це матеріал, з якого роблять космічні ліфти», – виголосив старий Ян. «Вітаю, твій син поцупав у держави шматок надважливого матеріалу», – Мяо Фуціань вказав на аркуш. «Це нікому не потрібні обрізки. Він розповідав, що під час будівництва Тяніті тисячі тонн цього матеріалу доправили на орбіту. Там із них виготовили трос для ліфта, а потім спустили його на поверхню землі. Скоро по у космос стане доступною будь-кому і дешевшою за політ на літаку». Тож я вже попросив сина дізнатися про туристичні фірми, які пропонують подібні послуги. «Ти зібрався в космос?» – здивувався старий Джан. І що до дивного. Я чув, коли ліфт піднімається, в кабіні нема ніяких перевантажень. Відчуття ті самі, що в купе потяга. Зазначив Мяо Він уже давно втратив контроль над своєю вугільною шахтою. Його родина збідніла, чотири роки тому йому довелося продати свою вілу. Тож це помешкання залишалося єдиним житлом для всієї родини. А от син Ян Дзіньвеня працював на підприємстві, що реалізовувало проєкт будівництва космічних ліфтів. І тепер його сім'ю сусіди вважали найзаможнішою. старі Мяо йому навіть заздрив. «Я не в космос», – відповів Ян Зіньвень, пересвітивши, що Веймін забрав малого в іншу кімнату і продовжив. «А ось мій прах так. Аго, ви двоє стариганів, немаєте забобонів щодо таких розмов?» «Та до чого тут забобони? Але з якого дива?» Тобі закортіло відіслати туди свої рештки? запитав Джан Юанчаво. Чи відомо вам, що на верхній платформі ліфта є електромагнітний пусковий пристрій? Коли прийде час, труну з моїм тілом розженуть до третьої космічної швидкості, і незабаром вона вийде за межі сонячної системи. Це називається космічним похованням. Я не хочу лежати в землі, загарбані інопланетянами після моєї смерті. Це також можна назвати однією з форм ескапізму. А якщо прибульці зазнають поразки? Це майже неможливо. А коли й так, що я втрачаю? «Хоча б побачив Всесвіт», – Жан Юян Чао несхвально похитав головою. «Ох, ці мені інтелектуали зі своїми дивацькими мріями! Усе то дурня! Відмерла листя падає додолу, до свого коріння. Мене закупають у місцевій бурий ліс». «Тебе не хвилює, що три можуть розрити твою могилу?» Цієї миті Мяо Фуціань, який здавалося втратив інтерес до розмови, раптом пожвавішав, подав друзям знак, аби вони присунулися до нього в притул, і заговорив так тихо, наче боявся — Підслуховування софонів. — Е-е, не кажи, чого не знаєш. Я вже думав про це. В мене в шансі залишилося кілька вироблених і покинутих шахт. — Ти хочеш, щоб тебе там поховали? Ні, — Ні-ні, всі вони маленькі і неглибокі, але в деяких місцях їхні виробки в притул підходять до стволів великих державних шахт. А ось вони за 400 і більше метрів. А якщо спуститися за недбаними стволами, то може й значно більше. Це достатньо глибоко для тебе? Після поховання ствол підірвуть, і твою могилу ніхто не зачепить. Не думай, що три там коперсатимуться. Тобто люди там копали, а три соляріани буде нецікаво? Вони просто докопаються до надгробка і за потреби копатимуть далі. Мяо Фуціань розсміявся. Старий Джанин, ти зовсім здурів, га? І, розуміючи, що то ніяк не второпав, чому річ, Мяо тиснув у Яна Дзіньвенян, який перестав цікавитися розмовою, і повернувся до перегляду випуску новин. Он, хай тобі освічена людина, все і пояснить. Ян не відриваючи погляду від екрана, посміхнувся. Джан, навіщо тобі надгробок? Його ставлять, щоб люди мали змогу дізнатися, хто похований у цьому місці. А до того часу людей вже не залишиться. Джан Юян Чао деякий час сидів мовчки і нарешті зітхнув. Так, людей не залишиться. Усе то пусте. Дорогою до третього експериментального центру термоядерного синтезу Джан Бейхай був змушений вирулювати з глибоких снігових кучугур, але, наблизившись, виявив, що тут сніг повністю розтанув, і дорога перетворилася на суцільні брудні калюжі, а холодне зимове повітря поступилося теплому і вологому диханню весни. На досі засніжених пагорбах обід шляху кілька персикових дерев бояли цвітом, дивним серед цієї незвично студеної зими. Він скерував авто до білої будівлі, що стояла посеред долини і слугувала за вхід, у розгалужений комплекс експериментального центру, схованого під землею. Цієї миті він побачив людину, яка обривала персиковий цвіт із дерев на схилі, впізнав оні того, кого шукав, і зупинився. Докторе Дін. Гукнув він чоловіка. Коли Дін їй підійшов до капота з великим букетом у руках, Джан Байхай не стримав посмішки. Для кого цей розкішний букет. Ці квіти розпустилися завдяки теплу, що виділяється внаслідок процесу термоядерного синтезу. Тому, звичайно, вони для мене. Він аж сяєв, милуючись пишними квітами, що розпустилися серед зими. Він її досі був схвальованим таким значним проривом у своїх дослідженнях. Стільки тепла розсіюється в повітрі. Це справжнє марнотратство. Джан Бейхай вийшов з машини, зняв сонцезахисні окуляри, щоб і собі помилуватися клаптиком весни. Від його дихання не утворювалася пара, і навіть через підошви черевиків він відчував добре прогріту землю. Бракує коштів і часу на зведення електростанції, але то пусте. Відтепер енергію на землі не треба ні заощаджувати, ні зберігати. Джан Бейхай вказав на букет у руках дін'ї. Доктор Дін, я справді сподівався, що ви зможете знайти якусь розраду від сумних думок. Без вас цей прорив стався б значно пізніше. Моя участь нічого не змінила. Крім мене, в центрі працюють тисячі дослідників я просто підказав правильний напрям. Насправді, я давно відчував, що метод Токомака глухий кут, але якщо рухатися правильним шляхом, рано чи пізно прорив обов'язково станеться. Я вчені теоретики не знаюся на експериментальних методах, мої підказки робилися наосліп і могли навіть затримати поступ. Чи можете відкласти публікацію результатів? Я зараз говорю цілком серйозно, просто переказую прохання командування космічних сил. Як таке можливе? Преса безперервно стежила за ходом досліджень на всіх трьох дослідницьких майданчиках. Джан Бейхай кивнув, зітхнув і мовив це дуже погано. Я здогадуюся про причини. але все-таки, може, ви поясните? Щойно буде реалізований проєкт керованого термоядерного синтезу. Негайно згори дадуть старт проєкту з будівництва космічних кораблів. Докторе, вам добре відомо, що на сьогодні існує два проекти, протилежні за суттю і принципами побудови кораблів. Перший пропонує статкувати їх двигунами з робочим тілом. Другий – двигунами, що працюють за принципом прямого випромінення. Навколо цих двох напрямків досліджень сформувалися два протиборчі угрупування. Група наявної аерокосмічної галузі лобіює проєкт розробки космічних кораблів, оснащених двигунами з робочим тілом, тоді як космічні сили віддають перевагу кораблям із двигунами прямого випромінення. Подібні проєкти вже на стадії досліджень споживають величезні ресурси, тож недоцільно проводити розробки одночасно в двох напрямах. Слід обрати єдину стратегію розвитку космічних кораблів. «Ми з хлопцями-термоядерниками, звісно, виступаємо за двигуни прямого випромінення», – відповів Дін'ї. З моєї точки зору, для людства це єдина можливість здійснювати міжзоряні перельоти. Звичайно, мушу визнати, що позиція представників аерокосмічної галузі теж не позбавлена здорового глузду. Космічний корабель із двигуном, що має робоче тіло – всього-навсього варіант ракети з хімічним реактивним двигуном, що відрізняється виключно використанням енергії термоядерного синтезу для розігрівання чи іонізації робочого тіла. Перспективи розробок у цій царині значно зрозуміліші. Їх легше прогнозувати. Не можна обезпечити себе від усіх труднощів і проблем у майбутніх зуряних війнах. Як ви самі слушно зауважили, космічний корабель із двигуном, що має робоче тіло, просто гігантська ракета. Дві третини її корисного навантаження займатиме це робоче тіло, запаси якого вичерпаються дуже швидко. Подібні космічні кораблі здатні здійснювати польоти на незначній відстані від планетарних баз. Це обмежуватиме їхній бойовий радіус кордонами Сонячної системи. Така трагічна помилка – повторення історії Японсько-Цінської війни, а сонячна система стане вашим Вейхайвеєм. Це дуже глибока аналогія, відповів Дін'ї, простягуючи Джану Бейхаю свій букет. Це лише факт, аванпостом космічних сил повинен стати ворожий порт. Звичайно, ми не можемо цього досягти, але перша лінія оборони має проходити принаймні хмарою Орта, щоб забезпечити кораблям космічних сил можливість маневрів і обхідні шляхи, у просторі за межами сонячної системи, це наріжний камінь стратегії ведення космічними силами бойових дій. Але аерокосмічний лобі теж нецілісне, відповів Дінгі. Його кістяк складає стара гвардія, яка вагається, зупиняючись то на проєкті ракет з хімічними двигунами, то повертається до думки про космічні кораблі, двигуни яких мають робоче тіло. Але в їхнє середовище проникають свіжі ідеї, наприклад, від представників наших дослідницьких інститутів, що вирішують проблеми керованого термоядерного синтезу. Так досягаємо балансу сил прихильників обох напрямів. Ухвалення остаточного рішення залежить від позиції трьох-чотирьох людей, але, на превеликий жаль, саме такі найвищі посади обіймають люди зі Старої Гвардії. Це найважливіший крок до розробки загальної стратегії побудови флоту. І якщо він виявиться помилковим, принципи, за якими створюватимуться космічні сили, будуть хибними. Внаслідок цього ми згаємо століття чи навіть 200 років, але далі на нас чекатимуть спустошення зневіру в власних силах і поразка без жодних шансів. Ми не змозі да якось вплинути на це. Після спільного обіду з Дінгі, Джан Бейхай поїхав із експериментального центру термоятерного синтезу. Невдовзі волога земля під колесами знову змінилася засніженим полотном, що й скрилося під яскравим зимовим сонцем. Температура повітря також упала, гамувавши його серце й думки. Джан Бейхай вирішив, що йому конче потрібен космічний корабель, здатний до міжзорених подорожей. Якщо їхні шляхи не приведуть до бажаного, залишається єдина стежка. І байдуже, що вона небезпечна і лиховісна. Іти доведеться саме нею. Джан Байхай завітав до колекціонера метеоритів, будиночок якого ховався в завулку хутуна. Побачивши що цей тьм'яно освітлений старий будинок перетворився на невеличкий геологічний музей зі скляними шафами вздовж стін, у яких виставлялися професійно підсвічені камінці. Вони, нічим особливим не примітні. Виблискували нерівними гранями. Господар сидів за верстатом і через збільшувальний скло розглядав малий камінчик. То був ще мічний чолов'яга літ п'ятдесяти з родливим відкритим обличчям. Побачивши відвідувача, він радісно підвівся для привітання. Джан Бейхай зрозумів, що господар належить до категорії щасливих людей, які живуть у маленькому світі власних уподобань, цілком поринаючи в нього, попри всі негаразди і злигодні великого світу. У затишній атмосфері старовинного будинку Джан Бейхай зрозумів, поки він з товаришами веде битву за виживання людства, більшість таких людей далі ведуть тихе, спокійне життя. Це неабияк зігріло йому душу. Успішна реалізація проєкту космічного ліфта і прорив у технології керованого термоядерного синтезу стали значними мотиваційними подіями для всього людства, підтримали віру в можливість перемоги над загарбниками і пригальмували поширення ідей занепадництва. Але лідери, здатні мислити тверезо, чудово розуміли, що це лише перший крок на довгому шляху. Якщо проводити аналогію між розбудовою космічного і звичайного флоту, людство лише вийшло з інструментами на берег океану. Навіть верфі ще не збудувало. Окрім розробки корпусу космічного корабля, доведеться ще створити принципово нову з точки зору технології зброю для ведення космічних війн, системи життєзабезпечення замкнутого циклу, побудувати космопорти. Загалом вийти на абсолютно новий технічний рівень, зробити стрибок, який не має історичних аналогів. Лише розробка базових технологій для всього цього може тривати не одне століття. На додачу до найскладних технологічних завдань людське суспільство зіткнеться і ще з одним серйозним випробуванням. Будівництво системи космічної оборони потребуватиме значних ресурсів, і переорієнтування їх на військові потреби швидше за все знизить життєвий рівень кожного землянина. Тому найбільші виклики чекають на людство в майбутньому. Саме з таких міркувань командування прийняло рішення дати старт проєкту з посилення ідеологічної боротьби в майбутньому, відрядити туди підкріплення з найкращих політичних комісарів. Вибір Джана Бейхая як командира першого такого загону був цілком зрозумілим. Саме він виявив ініціативу. Отримавши наказ, Джан Бейхай виступив із пропозицією. Перед гібернацією кожен офіцер групи, готуючись до роботи в майбутньому, Має буде і попрацювати в космосі на будь-якій посаді. Майбутній головнокомандувач космічних сил. Не бажає мати політичних комісарів, які жодного разу не були в космосі, запитав він тоді чана весь Цю пропозицію схвалили швидко, і за місяць його і 30 товаришів із першого загону відрядили в космос. «Ви військовий", сказав колекціонер, сервіруючи стіл до чаювання. Майхайкивнув ново відповідь, і він продовжив. "Тепер військові вже мало схожі на солдатів, але розгледіти у вас армійські стрижень нескладно з першого погляду». «Ви також колись були солдатом?» – відповів Джан Бейхай. «Ми спостережливі. Я більшу частину життя прослужив у бюро геодезії та картографії Генерального штабу». «А звідки ваша любов до метеоритів?» – запитав Джан Бейхай, оглядаючи багату колекцію. «Понад 10 років тому я брав участь у експедиції, що перетнула Антарктиду. Мене призначили відповідальним за пошуки уламків метеоритів під снігом і кригою». Справа мене так захопила, що я вирішив сконцентруватися саме на ній. Уявіть, ці камені потрапляють до нас із-за меж землі. Прилітають з незвіданих глибин космосу. Це так таємниче і захопливо. Щоразу, коли беру до рук новий метеорит, ніби відкриваю новий світ». Джан Бейхай посміхнувся і похитав головою. «Це лише ваші фантазії. Земля сама по собі утворена зі спресованої міжзореної матерії. Тому вона і є великий метеорит. Каміння в нас під ногами – метеорити». «Чайна чашка в моїй руці. Матеріал з метеориту. Воду на землю приносили комети. Тож, він підняв чайник. Моя чашка теж наповнена метеоритами. Вони на рідкість на нашій планеті». Колекціонер зі сміхом вказав пальцем на Бейхая. «Хе-хе, а ти розумний хлопець. Уже почав торгуватися. Але я волію довіряти власним відчуттям». Господар не втримався і таки показав Джану Бейхаю свою колекцію. Навіть відкрив сейф, аби продемонструвати найбільшу свою коштовність. Марсіанський а хондрит – завбільшки як ніготь. Колекціонер запропонував роздивитися камінь під мікроскопом. Кажуть, маленькі круглі западинки можуть бути слідами життєдіяльності скам'янілих мікроорганізмів. П'ять років тому Роберт Гах хотів придбати цей камінчик за суму, що в тисячу разів перевищує його вагу в золоті. Я не продав. Скільки ви зібрали особисто? Жан Бейхай обвів руками експозицію. Дещо цю. Більшість придбана чи вимінена в інших колекціонерів. Гаразд, то чи ви цікавитеся? Я не женуся за коштовними рідкісними знахідками. Мені потрібне щось некрехке і легке в обробці. Зрозуміло. Ви збираєтеся вигравірувати напис. Саме так, кивнув Джанбайхай. Гріпше, якщо камінь можна обробляти на токарному верстаті. Та вам потрібен залізний метеорит. Колекціонер відчинив скляну шафу і дістав звідти темний камінь завбільшки як горіх. За хімічним складом він складається в основному з та нікелю. Є домішки кобальту Фосфору, сіліцію, сульфуру і купруму. Якщо ви шукаєте високу густину, то це те, що вам потрібно. 8 грамів на кубічний сантиметр. Сплав дуже міцний, тому його легко обробляти на токарному верстаті. Чудово. Але він трохи замалий. Колекціонер достав ще один камінь за вбільшки, як яблуко. А ще більшого немає. Колекціонер пильно глянув на Байхая. Такі великі метеорити не продають на вагу. Це поодинокі зразки, що коштують дуже дорого. Гаразд тоді чиєго острий камінь і подібні за розмірами. Колекціонер дістав ще три приблизно однакові зразки і заходився вихваляти, набиваючи ціну. Залізних метеоритів небагато, вони становлять лише 5% загальної кількості усіх знайдених, а ці три просто чудові. Попогляньте, ось цей октайдрит із помітним зрізом від менштету нових фігур, а це багатий на нікеля Ось ці паралельні лінії на його поверхні мають назву нейманової структури. Оцей метеорит багатий на камасит, а цей на теніт – мінерали, які на землі зустрічаються здебільшого в залізних метеоритах. Цей зразок я знайшов у пустелі за допомогою металошукача. Це така сама удача, як і знайти голку в океані. Машина тоді застрягла в бархані, я зламав привідний вал і ледь не загинув. Назвіть свою ціну. Ціна подібних метеоритів на світовому ринку становить 20 доларів за грам. Отже, один коштуватиме 60 тисяч юанів, а три – 180 тисяч. То як? Примітка. Приблизно 30 тисяч доларів США. Джан Бейхай дістав свій мобільний телефон і спокійно відповів. Давайте номер рахунку, зараз перекажу гроші. Колекціонер так надовго замовк, що байхай не дочекався, підняв очі і побачив хитру посмішку. О, я готувався до запеклого торгу. У жодному разі, я готовий заплатити. Послухайте, зараз космічний туризм доступний ледь не кожному, хоча збирати метеорити в космосі ще не так зручно, як на поверхні Землі. Ціна на них уже падає. Зараз ці три коштують. Джан Бейхай рішуче зупинив його. Ні, ціну вже погоджено. Хай це буде знак поваги до людей, які їх отримують. З будинку колекціонера Джан Бейхай із метеоритами в кишені попрямував до майстерні моделювання одного з науково-дослідних інститутів космічних сил. На той час майстерня вже спорожніла, але Бейхай знав, що впорається й самотужки, бо тут було найсучасніше обладнання, серед іншого і верстат з числовим програмним керуванням.